Cei ce s-au urcat până această vedere știu că văd o lumină printr-un simț intelectual, pentru simț al minții, și că lumina aceasta e Dumnezeu care luminează prin unire, cu harul său și închim grăit pe cei ce se împărtășesc de El. Iar dacă îi întreb cum se vede cel invizibil, adică Dumnezeu, îți vor răspunde nu în cuvinte învățate ale înțelepciunii omenești, ci în cele învățate de la Duhul Sfânt, 1 cu 13. Căci nu le trebuie și n-au lipsă de înțelepciune omenească, având învățătura Duhului, a Duhului Sfânt, și împreună cu Apostolul Laudă, cu Sfântul Pavel, că într-o simplitate și într-o curăție și într-o harul lui Dumnezeu, iar nu într-o înțelepciune trupească, au petrecut în lume. 2 Corinteni 1,12 Îți vor răspunde așadar cu evlavie, nu se mărginesc o omule cele dumnezești la cunoștințele noastre, pentru că le depășește pe ale noastre și multe din cele ce nu le știm au rațiuni divine care ne depășesc asemănând de cele duhovnicești cu cele duhovnicești 1 Corinthen 2 cu 13 cum zice același apostol, apostolul Pavel vom dovedi cu vechiul testament harurile din nou testament, căci de aceea a numit apostolul asemănare dovada din vechiul testament pentru că prin întărirea de acolo darurile harului se arată și mai mari ca cele ale legii vor răspunde cei ce trăiești și văd prin Duhul către cei ce îi întreabă cum se poate vedea lumina nevăzută, că și acel văzător de Dumnezeu Ilie a văzut, că acela n-a văzut senzorial <coughs> lumina dumnezească, o dovedește cojocul ce și l-a pus pe față, unul regi 19 cu 13, iar că a văzut pe Dumnezeu după ce și-a acoperit ochii sensibili cu cojocul stă mărturie vrenică de credință epitetul prin care e caracterizat de către toți, de către toți sfinții bisericii ca văzători de Dumnezeu. Ilie, sunt Ilie, prorocul, văzător de Dumnezeu. Iar dacă i-ar întreba din nou cineva, de ce spuneți că vă răsună rugăciunea tainică înăuntru și ceea, ceea ce spuneți că mișcă inima, vor aminti iarăși de cutremurul lui Ilie, prin care s-a anunțat arătarea spirituală, descoperirea spirituală, duhovnicească lui Dumnezeu, unul regii 19 cu specie și pântecele ce răsuna a lui Saia, ce era plindă slavă celui care ar adăuga să întrebe ce este căldura care provine din rugăciune îi vor aminti de focul de care spune același Ilie Tezviteanu că e semna lui Dumnezeu până ce nu s-a arătat încă și acel foc trebuie să se schimbe pentru un vânt subțire că să primească în sine raza și astfel să poată arăta văzătorului pe cel nevăzut, pe Dumnezeu ba îi vor aminti de Ilie însuși care era și se arăta ca foc și s-a suit cu trupul într-un car de foc. Doi regi, doi cunzpeci, apoi de celălalt profet, ale cărui măruntaie ardeau ca sub puterea focului și aceasta pentru că se făcuse în el cuvântul Domnului ca focul. În sfârșit despre orice a întrebat din cele ce se petrec în ei tainic, aceea, comparând-o cu cele duhovnicești asemănătoare, îți vor răspunde în același fel. În general vor zice către fiecare, nu auzi omule că omul, nu auzi omule că omul a mâncat pâine de a îngerilor, psalmul 77 cu 29, nu auzi pe Domnul zicând că va da pe Duhul Sfânt celor cel cer, de la el ziua și noaptea, Luca 11 cu 13. Care e deci pâinea îngerilor? Nu lumina dumnezeiască și mai presus de ceruri cu care se unesc după marile Dionisie, are opagitu. Mințile, fie prin iradiere, fie prin primire. <coughs> Strălucirea acestei lumini peste oameni am prechipuit o Dumnezeu în cursul celor 40 de ani, trimițând mana din cer și am primit o Hristos din lumina Duhului și dăruind trupul său luminător spre mâncare celor ce cred tare în el și își dovedesc credința prin fapte. Iar aceasta este arvuna negritei comunând cu Hristos în cu viitor. Dacă sunt închipuite în lege și alte daruri dintre cele aduse nouă de Hristos, nu-i nimic de mirare vezi deci că și de luminările acestea simbolice rezultă o luminare spirituală și taine deosebite de știință iar fiindcă spui că cei ce resping lumina dumnezească harului numez lumina apărută în tabor sensibilă adică e, lumina ar fi ceva de domeniul creatului îi vom întreba mai întâi de socotez Dumnezească, e teologusi lumina ce a strălucit atunci în tabor peste fruntași învățăceilor, <coughs> peste primii dintre apostoli, peste cei trei. Dacă nu o socotezi dumnezeiască, lumina, îi va dezminți însuși Petru, care după Marcu a vegheat în munte și a văzut slava lui Hristos, iar după cum scrie însuși a doua epistola sa, a primit mărirea lui, fiind împreună cu el în muntele cel sfânt. 2 Petru 1, 16 și 18 versetele. Le va închide apoi gura admirabil acela care a tălmăcit cu gura de aur, sunt în gură de aur, propovăduirile evanghelice zicând, Domnul s-a mai strălucit ca sine, trupul rămânând în forma lui, iar dumnezeirea arătându-și razele ei. În sfârșit îi va înfunda marele Dionisie, reopagitul numind acea lumină Arătare dumnezeiască, teofania și vedere dumnezeiască, teoptia la ei se alătură, lor se alătură și Grigorie, cel cu nume de teologul, Grigorie de Nazia, care zice că acea lumină e dumnezeirea arătată pe munte învățăceilor, ucenicilor apostolilor. Iar la urmă împreună cu alții Simion, sunt Simeon, Simeon noul teolog cel care a îmbrăcat în limbă frumoasă vieții, asta sunt simă metafrast. Cel care a îmbrăcat în limbă frumoasă viețile mai tuturor simților scri Scriind, teologul cel iubit, în deoseb de Hristos, a văzut pe munte însăși Dumnezeirea cuvântului dezvelită, descoperită, pe cât li se putea, cum spune troparul, Schimbări la față au văzut slavă Dumnezeu pe cât li se putea, pe cât erau și pe cât puteau Sfinții Apostol. Dacă însă potrivit adevărului și tărmăcitorilor adevărului recunosc lumina aceea care s-a văzut drept lumina dumnezească și a lui Dumnezeu, vor trebui să mărturisească deodată cu aceasta că Dumnezeu se arată în chipul cel mai desăvârșit ca lumină. De aceea l-a văzut și Moise așa și aproape fiecare dintre profeți mai ales a cei cărora li s-a arătat real, nu în vis. Li s-a arătat sfinților, sfinților proroci în extaz. Li s-a arătat așa naturalist ca la televizor, ca și cum ar fi fost un film. Dar să zicem că vederile sfintele lor au fost toate simbolice, cum ar avea contrarii noștri să spună că nu sunt revelații extatice și au văzut profeții, ci au văzut numai simboluri care s-ar împlini în, în Noul Testament vederea descoperită apostol în tabor, n-a mai fost însă o astfel de lumină simbolică ce se naște și piere, deci trecătoare, că ce e zlava venirea a doua lui Hristos, cea care va străuci continuu peste cei vrenici în cu nesfârșit, cum a zis Dumnezeu, cu Dionisie, Sunt Dionisie Ropagitul, părinți greși 3, coloana 592. De aceea Vasile cel Mare, o Vasile cel Mare al cezarei Capadocii, o numește preludiul acelea, adică ceea ce am văzut, l-a văzut Sfinții Apostoli în tabor, vom vedea la sfârșitul lumii slava lui Hristos, care izvorăște din trupul lui Hristos, care vine prelucul Sfinții Săi să judece pe cei care au înviat păcătoși sau au drepti. Iar Domnul o numește în Evanghelii Împărăția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. De ce acuză atunci contrarii noștri, cei care au controverse cu noi, pe cei ce zic că sfinții văd pe Dumnezeu în chip ca lumină, dacă El se arată ca lumină atât în veacul de acum cât și în cel viitor? Oare fiindcă nu numesc sensibilă, ci intelectuală, cu numește și Solomon pe Duhul Sfânt? Dar ei înșiși îi bărfez pe aceștia că zic că văd în timpul rugăciunii o lumină sensibilă și condamnă pe toți ce, ce declară sensibilă vreo harismă dumnezească? Cum, deci, uitând aceasta, să o cotezi nici de condamnat pe cei ce nu numesc sensibilă lumina dumnezească? Observ cât sunt de nesiguri și de schimbăcioși, de schimbători în uh, argumentație. Sunt tari pe cât se vede în a spune răul, nu însă și a vedea binele. Adică sunt uh, extraordinari la controverse și la a denigra adevărul dar nu, și a vorbi, dar nu și la faptul de a vorbi din experiența lor, pentru că neavând-o, bineînțeles, ce să spună omul dacă nu o are. Dar nu numai atât! Să răspundă acești tălmăcitori siguri, dragii mele, ai apariției luminoase vechi și noi, încă la ceva. Dacă s-ar fi întâmplat să fie prezent pe munte vreun animal necuvântător, pe muntele Sinai, că s-a descoperit Dumnezeu în lumină, sunt Moise ar fi simțit acel animal lumina aceea mai strălucitoare ca soarele? Adică poate și animalul și insecta și să vadă uh, slaba lui Dumnezeu? Răspunsul Sfântului Ghiului Palama e negativ. Eu unul unu nu cred. că nici despre slava cea luminată la nașterea lui Hristos peste păstori nu se scrie să o fi simțit turmele, încă turmele păstorilor cărora uh, un arhanghel Probabil Sfântul Arhanghel Gavril uh, Nu mai știu ce spune tradiția Care a fost Arhanghelul Care s-a probabil, Dar probabil Sfânt Sfântul uh, Arhanghel Gavril uh, Li s-a arătat nu? Uh, Apostolilor uh, Ciobanilor Păstorilor Care își pășteau turmele Și le-au spus Că s-a născut Me Mesia Despre acest pasaj sunt Sfântul Sfântului, Sfântului Palama Că au văzut slava păstorii, slava lui Dumnezeu păstorii, dar nu și turmele lor, că nu și animalele. Cum e atunci lumina sensibilă? Aceea care strălucind, nu e văzută de ochii prezenți, deschiși și care văcere sensibile ai animalelor necuvântătoare. Adică, dacă era sensibilă, se speriau și animalele care erau în jur, dar pentru faptul că au văzut extatic, păstorii, au văzut-o numai ei, iar animalele nu au văzut nimic și nu s-au speriat. Dacă a fost deci văzut de ochii sensibili omenești, desigur că acei ochi au văzut-o prin, cei, cei, prin ceea, cei deosebește de privirile necuvântătoarelor animalelor. Orice poate fi aceasta altceva decât că prin privire omenești privea mintea. Dacă deci nu prin puterea sensibilă au văzut acea lumină, deci nu prin ochi, căci atunci ar fi văzut-o și necuvântătoarele, ci prin puterea mentală care percepea prin simți sau mai bine zis nici prin aceasta căci atunci orice ochi ar fi văzut-o și mai ales cei apropiați Domnului strălucirea ei fi mai presus de soare dacă deci nici prin aceasta propriu-zis n-au văzut acea lumină atunci nici lumina aceea n-a fost propriu-zis sensibilă de altfel nimic sensibil nu e etern că nimic din lumea aceasta nu este etern în forma în care e acum Lumina Dumnezeului însă, care e numită multe locuri și slava lui Dumnezeu, e dinainte de vezi și fără sfârșit. Deci nu e sensibilă, deci nu este trecătoare, nu este o apariție senzorială care poate o prin ochi, prin ochii fizici. Iar nefiind sensibilă, dacă s-au învrenicit apostului să o primească prin ochi, aceasta s-a datorat altei puteri, nu celei sensibile, deci că au văzut-o cu duhul lor și nu cu ochii. Toți teologii numesc de aceea strălucirea feței lui Isus, negrăită, neapropiată și netemporală, care nu aparține temporalității, ca fiind ceva negrăit și nu sensibilă propriu-zis. Că zlava lui Dumnezeu, care ieși din ființa lui Hristos, din dumnezeirea sa, și-a umplut umanitatea sa și veșmintele și tot ce era împrejur, și-a fost văzută extatic de către Sfinții apostoli asta e, e pledoaria Sfântului Palama și nu cu ochii, atunci este ceva de negrit și nu sensibilă la propriu. La fel numește lumina care e locul Sfinților, după mutarea de aici în locașul din cer, adică vom locui în slavă lui Dumnezeu, unde e lumina strălucirea de pe tabor fiind doar un preludiu al ei și o arvună ce se desfinților aici. Că, de, că deși toate acestea au numir de lumina și unor Par a cădea sub sințuri, parcă scriptura vorbește despre faptul că au fi văzut cu ochii, ceea ce e paradoxal, totuși ele sunt mai presus de minte și numirile lor sunt departe de a exprima adevărul despre ceea ce sunt în sine. Cum sunt atunci sensibile în înțeles propriu? În rugăciunile ce le facem pentru cei dormiți, foarte frumos, deci citează cultul uh, ortodox Sfântului Grigore Palama ceea ce ar trebui să facem cu toții, pentru că este imens, este bogat, are atâta teologie dumnezească, încât uh, mintea ni se oprește. În rugăciunile ce le facem pentru cei adormiți, strigăm cu stăruință către bunătatea dumnezească, așează sufletele lor în loc luminat, în locul verdaț, în loc deodignă. Ectenia pentru cei morți, rugăciunea aceea de la ectenia morților. Ce trebuință au sufletele de lumină sensibilă? În rai, nu? Sau ce durere le poate în întunericul contrar, dar sensibil și el? Vezi că nimic din acestea nu e propriu-zis sensibil, iar că nu sunt nici simplu neștiință sau cunoștință, am arătat mai înainte, când am amintiște focul întunecos, gătit în neam, neamului diavolesc. E necesar, deci, ca și despre arătarea luminoasă a lui Sus în tabor, să nu-ți dai părerea pe baza cugetărilor zlăbănoage, adică omenești, și a reflexilor greșite, ci să te supui cuvinturile dovnicești și să aștepți cunoștința sigură ce vine în inima curată prin experiență, experiența dovnicească. Căci aceasta, realizând unirea cu lumina aceea, învață tainic pe cei ce obțin că nu e ceva din cele ce sunt, ca una ce depășește toate existențele. Cum e desensibil ceea ce este mai presus de toate existențele? Sau care lucru sensibil nu e făptură? Cum va fi însă strălucirea lui Dumnezeu făptură? Nefiind deci făptură, nu va fi nici sensibilă în sens propriu. Adică dacă vorbim de zlava lui Dumnezeu, nu putem să vorbim despre ceva creat. De zlava lui Dumnezeu este necreat. Pentru că dacă ar fi creat, atunci și Dumnezeu este creat. Și atunci Dumnezeu este o ființă banală, deci nu există Dumnezeu și toată lumea e mai creație, cădem în materialism. Dacă Dumnezeu este necreat, atunci și slava sa este necreată. Și apoi coborâm la noi. Dacă noi vedem slava lui Dumnezeu, atunci nu o vedem cu ochii fizici, pentru că ochii fizici văd numai cele create, Vă cele din lumea aceasta. Atunci, orice exprimare a vederii Dumnezeu din Scriptură nu se vede cu ochii. Nu se vede așa pe cer, vedem uh, uh, lucruri dumnezești, ci uh, vedem în Duhul nostru, mintea noastră, în inima noastră, înăuntru nostru, suntem răpiți la cer. Uh, extazul este exprimat în multe, uh, se prepește mintea la cer, se prepește în multe feluri, uh, pentru că văzătorii de Dumnezeu văd luminele lui Dumnezeu, dar nu știu că sunt ridicați pe Duhul Sfânt să vadă, dar nu știu cum sunt, așa cum spune Sfântul Pavel, în trup, în afară de trup, Dumnezeu știe, însă, în mod indubitabil, nu văd, nu au halucinații, nu văd lucruri materiale și uh, uh, extazul este ceva care trece peste uh, posibilitățile umane ale omului căzut, pentru că omul primordial omul prim, Sfântul Adam, Sfinții Părinți Adam și Eva, erau oameni văzători de Dumnezeu până la cădere. Erau oameni care vedeau slava Lui Dumnezeu și aceștia sunt, erau, erau omul adevărat. Și apoi vedem că în Hristos, Domnul care restaurează natura umană, slava Lui Dumnezeu cuprinde într-o ființă umană. Și tocmai de aceea toți Sfinții Părinți vorbesc despre lumina dumnezească care pătrunde și în Dumnezește natura umană și că este slava lui Dumnezeu, nu că este o eu știu o substanță, o emanație fizică da, nu știu cum să spun creată a lui Dumnezeu <coughs> tocmai de-aia teologia romano-catolică e o, e o cădere imensă în ceea ce privește uh, harul între ghirimele creat pentru că e o inepție imensă dacă harul al lui Dumnezeu este creat noi niciodată nu putem să, să ne îndumnezeim pentru că nu există posibilitatea de a depăși natura umană de a transfigura cu ce cu ceva creat să treci mai preșus de fire, nu merge și de aceea oricând citim în scriptură despre zlava lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că a fost văzut extatic, a fost de cu ochii minții, cu mintea, răpire dumnezească, cum am spune, dar nu cu ochii. Aceasta e concluzia, și asta, acesta este adevărul experienței, pe care sunt grigori îl spune. Deci, nefiind deci faptură, Lumina Dumnezească nu va fi nici sensibilă în sens propriu. Marele Macarie, sau măcar egipteanul, sau cel mare, zice: Când se întoarce Sufletul cu frică, cu iubire și rușine, ca și fiul risipitor la Dumnezeu stăpânul și părintele său, acela îl primește, nu socotindu-i greșelile și îl îmbracă în veșmântul slavei, a luminii lui Hristos, care alta este însă slava, am încheiat, citat. Și acum vine întrebarea sunt Grigore Parama. Care alta este însă slava și lumina lui Hristos, dacă nu aceea pe care vei a văzut-o Petru în vreme ce era cu el în muntele cel sfânt, adică în tabor cum ar putea fi, deci, acest avejmânt al sufletului dacă e sensibilă? Deci, cum să învejmânteze cum să sufletul și trupul slavă lui Dumnezeu dacă e sensibilă? Atunci e de la bec. E de la Lumina electrică. Nu este slavă lui Dumnezeu. E o hulă imensă, să spui, că slavă lui Dumnezeu e creată. În aloc, același teolog numește lumina aceasta cerească, care, dintre lucrurile sensibile, e însă ceresc. În aloc, loc, iar zice... Frământătura a firei omenești, pe care a luat-o Domnul asupra sa, a așezat-o de-a dreapta mării în ceruri, plină de slavă, dar acum nu numai în față, ca la Moise, ci în întreg trupul, că era plină de slavă în întreg trupul. Vom continua în episodul următor.